Султан ворухнув пальцем, прокреслюючи в повітрі поперечну риску. Дільсі зимиттю кинулися на ферхада пашу, хопили його за руки, але він вирвався, вихопив кенжал. «Геть без язики, і понищу всіх тут! Не підступай!» Вони оточили його мовчазною впертою стіною, відтручували, відпихали від султанського трону, відганяли розсатанілого пашу, який плутався в тостому килимі, зачіпався ногами за довгі поли свого негнучкого від золота кафтана. Не дався дільсізам і за дверима. Пройшов усіма палацовими переходами, вигукуючи образливі слова про султана і султаншу. Тоді, позбувшись переслідувачів, не покинув палацового двору, а всівся на мармуровій лаві, поставленій ще баязидом який любив сидіти тут і дивитися на великий водограй. І знов став клясти Сулеймана і Брагіма, найлютіше ж, Яурку, яка зачарувала цього нещасного володаря так, що він розганяє своїх найбільших воїнів. Чи це почув Сулейман? Чи йому сказали, що паша не втихомирюється? Але чауші діль зі отримали веління заткнути пельку несамовитому боснякові. Знов кинулися німіна ферхада пашу, і знов вихопив він свого ножа і став відмахуватися. Але прибігли ще нові пчауші з довгими важкими киями, і хвальковитого воїна було вбито безславно і ганебно мовскаженого собаку. Вже мертвому ферхаду паші відтяли голову його власним ножем, і згодом пішов поголос, що цим ножем паша хотів зарізати султана. Тіло Ферхада паші пролежало коло білої мармурової лави в палацовому дворі три дні. Відрізана голова мовби промовляла до всіх, хто йшов на прийом до султана. Пощади не буде нікому. За десять днів до Едірне прибув сумний кортеж із чотирьох карет, супроводжуваних охороною з євнухів. Валіде Хавса і дружина вбитого, обидві в чорному, запрагли розмови з султаном. Але Сулейман знов був на ловах, і їм довелося ждати його ще цілий тиждень. Коли повернувся, не міг не прийняти матері, Валіде ж привела з собою султанську сестру. «Ти вбив мого мужа!» Закричала ще від дверей Сельджук Султані. «Тішу своє серце надією Незабаром носити отаке убрання й по тобі!» Султан нічого не відповів. Жінками не розправлявся. Звелів вивезти сестру І ніколи більше не пускати до нього. Не спитав про неї до самої смерти. Перед валіде. Спробував виправдатися. Не хотів смерті Ферхада Паші. Звелів його тільки ув'язнити за непокірливість і самочинство. Капіджію вбили його в сутиці, яка виникла з вини самого Ферхада Паші. Але однаково винних уже покарано. Султанській матері можуть показати голови страчених. Хавсаб, бгаючи свої темні губи, мовчала. Воліла б бачити інші голови, але не сказала своєму царственному синові про своє затаєне бажання. На ранок виїхала до царгорода, а поперед неї полетів султанський гонець з посланням до Хасякі Султанчі, в якому Сулейман запрошував її відвідати його самотню холодну оселю на Мерічі і привезти з собою дітей, за якими скучили його очі і серце. Ізлярага отримав повеління влаштувати поїздку султанші з належною урочистістю і з усіма потрібними зручностями. Не було сказано, чи Великий Євнух особисто теж має супроводжувати Роксолану, а чи повинен лишатися царственним гаремом, якого не смів полишати без нагляду ні в день, ні вночі. А тут повернулася від султана Валіде, і довідавшись про Сулейманову примху, поклала край ваганням головного стража Гарему, заявивши, що кизля рага залишатиметься там, де перебуває вона, султанська мати, поки вона жива. Після її смерті можуть робити що завгодно, але тим часом вона виступає як хранителька звичаїв і обов'язок свій перед Аллахом сповнить до кінця твердо, не піддаючись ніяким слабостям і згубним пристрастям.